Епілог про Дон Кіхота і Санчо Панцу Дон Кіхот – це головний герой роману Мігеля Сервантеса, вигадливий ідеальго Дон Кіхот Ламанський, 1605-1615 у двох томах. Ви, мабуть, і без мене знаєте, а якщо не знаєте, то на Зеландію ваша перша самостійно прочитана книжка. Хоча насправді у княжанці і Сервантеса два головні герої перший Це сам Кіхот, хватський чувак, який подорожує розореною і пригнобленою Іспанією кінця XVI століття і намагається всім допомогти просто так, по-лицарськи, виключно через любов до людини. А другий – це життя, яке грубо трощить, панахає, і ламає наївні ілюзії Дон Кіхота. Дон Кіхот втілює ідею запеклого гуманіста, який впевнився в нездійсненності ідеалів справедливості і недосяжності гармонії у стосунках між людьми, але попри це намагається творити добро. Ви знаєте мою пристрасть до щасливих закінчень. Але в цій книзі хеппі-енду не буде, на жаль. У лютому 2012 року, через 10 місяців після мого повернення з Окленда, в українських ЗМІ з'явилася новина про те, що 27-річна українка Ірина із Запоріжжя їде в Нову Зеландію. Виходить там заміж. За Грега трясться його матері Моргана. Спочатку я не повірив. Думав, звичайні азетні байки. Проте скоро переконався, що це щира правда. Що ж трапилося? Невже «Зерок ФМ» перехитрило всіх? Ні, радіо тут ні до чого. Отримавши ляпас від «Бі радіостанція порадила Грегу залягти на дно. Трохи перечекати, а вже згодом спокійно вести виграну в конкурсі дівчину до Нової Зеландії. Після прибуття українки на вражі землі Грега та Ірину показали на новозеландському ТНЛ-каналі 20х20 зустріч в аеропорту, бордати і виноробу, костюмі і метелику, поїздка на джипі вздовж сонячного узбережжя, Романтичний підйом на фоні спільні фотографії на фоні темно-синьої ганчірки з червоно-білими зірками. Ведучі безугаво торочили про те, стільки всього натерпілася ця парочка через вимушену розлуку. Шмарклі так і пирскали з телевізора. Бридко і сумно. Не хочу переповідати, що відчував, коли довідався про возз'єднання переможця і його призу. На той момент я вже нашкрябав половину цієї книжки і не знав, що далі робити. Галас у ЗМІ пригнічував. Я почав задумуватися над тим, щоб припинити роботу. Без історії про Нову Зеландію книга розпадалася. Дівчина Ірина... Яка ж пищала, опинившись у Новій Зеландії, виставила мене і притуло наївними хлопаками, сучасними Дон Кіхотами і Санчо панцею, не будемо уточнювати, хто з нас кіхот, а хто панца. Я не відкривав ворт п'ять чи шість днів, але згодом таки повернувся до рукопису. Примусив себе повернутися. Думайте, що хочете. Проте я відчував, що повинен закінчити на Зеландію. Річ у тім, що ми з притулою не воювали проти Грега. Так само ніхто не збирається виступати проти Ірини із Запоріжжя. Дівчина вирішила вийти заміж на іноземця і поїхати з України. Нехай це її право. Я можу не поважати людину, але повинен поважати її право Вибору. Насправді, акція на Зеландію була здійснена не для того, щоб наповмити жінок, які мріють звалити за кордон, або ж настрахати імпотентів іноземців, котрі не можуть підшукати собі пару в рідній країні. Певною мірою ми хотіли втерти носа «Зерок ФМ» і це у нас вийшло. Та найголовніше... Ми з притулою прагнули привернути увагу молоді, тих, хто закінчує школу, чи вчиться зараз в університеті, хто народився в Україні і хоче свідомо провести в ній все своє життя. Конкурс Виграй дружину з України» можна було поховати ще на самому початку, без зусиль притули пошиває кіндрука чи Фемен. Достатньо було однієї єдиної твердої і ультимативної заяви від МЗС. Але її не було. Саме тому я дописав цю книгу. Сподіваюсь, вона потрапить до рук молодого козака чи козачки, чи я голова поки що забита нелегкими думами про контрольні екзамени, колоквіуми та курсові, але який чи яка вже зовсім скоро, за якихось 20 років очолить Міністерство закордонних справ. Я вірю, що ти, козаку чи козачко, вподобаєш мою історію і в майбутньому ніколи не допустиш паскудства подібного до того, що організувало «Зерок ФМ». Ви можете сприймати цю книгу як сучасну версію історії про Дон Кіхота, Це, знову ж таки, ваше право. Я ж бачу її інакше. Бачу її настановою для тих, хто не ковтатиме образ і в майбутньому, даватиме взуми будь-кому, хто тільки посміє зневажити чи зачепити Україну. 3 березня, 14 липня 2012 року, Київ. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько, звукооператор Костянтин Косик, Київ, 2017 рік.